який і рівний біг з дружними коненятами, що дістати собі в розпорядження було сподіванкою віддавна, слабо впливає тепер. Збурила непокірність дядьків. Відмовилися мовчки відходити в землю. Неділя випала найнещасливіша для Квенточі і сусіднього села, звідки приходили богомольці, втративши свій храм, коли обернено його в склад городини і пилиного лісу. Неодмінно приходили, хоч віддаль, біля семи верства. Давня церква. Кажуть, будована спершу з дерева, донавали татар, при яких нерушимо встояла, бо ті хоч трохи поважали не свою віру. В XVII віці церква згоріла, при напастях від християн такі а з прибуття протилежного до татар, за пізніших гетьманів, викладено з каменю, біла, як праздниковий хліб, оздобами і виступцями, карнизами і щедрою ритмікою віконного рисунку, окреслювалася в ранковій просвітленості. І ось повідомлено, сьогодні, як попереду в сусідньому селі, церкву закривають. Після відправи, включи віддати комісії, нехай приймає коштовності. Батюшка сідий і тихоголосий, слабий на очі, повне молящих. Поприходили з хуторців також, почувши, що остання служба в проповіді сказано про терпіння в часи Цезарів і далеко після них, до нашого дня. На пасті ні тоді не вгасили світильника. Саме будинок сплюндрують. З дні храма на ну, тіло кожного з нас нещити, сказав батюшка, а душу вбити безсилий, бо вічна. Слухаючи, мати Мирона Даниловича уявляє собі, ніби в сні, душа від земного йде звільнена, десь там відходить до на нашого селища. Зрештою, і вона, Харетина, Катранник, і всі знають, які-то привиди і душа, Подібна після смерті. Сама бабуся близька до того, Висохла від лід. У чорному, просторно і рівно, Держиться одержа після просування. Хустка біла, далеко вперед нависла, Аж очі втонули під тинню, Глибоко севіють, як і в сина, Тільки без блакитнястого тону. Був колись замовду та витсів на пекучій дорозі. Батюшка вчить, пам'ятаймо завжди, що Бог любить нас. Чує і знає Харитина Григорівна без жодного сумніву. Це правда. І це так зворушує. Сльози збираються, застилаючи очі. Гіркий світ, де живемо. Проте не покинуті ми. Чує з проповіді знову як покаємося, простить Господь і помилує. Знай, стара, і це правда, чує серцем, і так радісно їй, і не може слід стримати. Не пропащими, хоч грішними, є порятунок. Дивиться бабуся, нічого за дрібними не бачить, а весь слух душі її ловить промовлене, як нива, вже біляста з посухи і спрагла, обирає краплі дощу. Ідуть перед нею велико, як досвід добрій правди. Стара часом аж тремтить, зустрічаючи речення, хоч не про милость, а вже про наш переступ. Чуючи їх вразливість, бабуся й порадіє. Виразко відкрито, гоїти. Му з помічу, переходячи по сліпому бездоріжджу, стара приймає слова і боїться недочути, «Заповідано нам, – сказав священник, – тільки любов. Сам Христос є любов божественна. І з нас – учні Його, котрі виконують заповідь. А хто ні, не належить до церкви, хоч нехай тут вистоює дні і ночі. Огляньмось на своє серце. Грижня огнем дихаєм чи байдужістю, заздрим – Смеем, плаем черно и сходим ближнему, как в